Vad är europeism? Europeism är en modern, världslig, progressiv, produktiv och kraftfull religion vars arbete är inriktat på förbättringen av oss själva, vår familj, vårt europeiska folk, vår europeiska mänsklighet och civilisation och är din väg till lycka, hälsa och kärlek. Vi europeister vill förbättra livet för europeiska människor så mycket som möjligt. Vår religion är en guide till ett bättre liv baserat på det sunda förnuft och den logik som vi alla föds med. De naturlagar, könsroller, instinkter och drifter djupt rotade i vår mänskliga natur, historiens erfarenheter, samt lärdomar och framgångsrecept från andra kulturer och religioner. Vi tror på att vi är en del av naturen och underordnade naturens lagar. De livslagar, levnadsregler, moralsystem av naturen applicerade på människan. Vi tror på evolution och på mänsklig evolution genom eugenik och evolutionskost. Vi europeer har nu vår egna religion dedikerad till vårt självbestämmande, självständighet och frigörelse. Vår överlevnad, avancemang och expansion.